Тайните на духа Мисли и опътвания на един чист дух Приятел на българския народ Справда ще се утвърдиш Емануил. Любовта Който не люби, не познава Бога Защото Бог и любов Свети Иван Богослов Любовта е извор. Тя живота ражда. Свята длъжност благодатно не му всажда. Тя го тика към доброто да се стреми. В напредък стъпки трайни той да вземи. Тято и върши безумора непрестанно. В душата човешка постоянно, като нежна майка, се е добрината. Благи чувства скромни семки в душата. Та е тайна кой напълно разумява. Той ще да остави да се уросява своята душа от любовта всевечна. Благодат е на света, тя безконечна. Слънцето пък на живота ще изгрее. Тъмнина по света ще разпилее. Ще озари на човека то душата и разплоди на любовта, семената. Емануил Онзи, който стои, ще устои. И твърдият в истината ще е твърд винаги. Затова, братя мои, съобразявайте живота си с закона на благодатта Господня. Бъдете готови да услужите на всяко добро и благо дело, понеже това е волята на Отца вашего, който е горе на небето. Затова припашете чрез си с правда и пригответе сърцата си в святост, за да сте готови да служите на великото дело, на което Бог на силите скоро ще ви призове. Защото Бог, който си открил, не ще ли да покаже своята сила, своята слава, своето величие? Не ще ли да изяви своята благосклонност, благост, дълготърпение, своята велика и неизмерима любов? Да, без всяко съмнение. Защото кой е онзи, който ще се изпречи и ще му забрани да ни струва онова, той е неговата блага воля нема той трябва да се съобразява с чоловеческите постановления и човеческите закони, то се разбира, че не. То ще бъде богохулно да се стараем да ограничим неговите възнамерения и желания, понеже това, което той желая да прави, колкото и да не се вижда противно и разрушително за нашето лично щастие, е най-доброто. Най-благото което Неговата любов извършва за вечното добро и благоденствие на нашата душа. Защото не е добър и велик онзи, който сам мисли, че е такъв, но онзи, за когото истината гласи. И тъй, нека се въоръжим с величието на истинското търпение да понесем всичко за Неговата слава. Защото който понася поношение от любов за Неговото име, пребъдва в Него самого А който пребъдва в Него, пребъдва в Неговата слава. А славата на Отца е истинската слава на живота. И тъй, онова, което любовта върши, е винаги славно и велико, защото тя е изпълнение на закона. А Царството Божие е вече дошло в сила, и затова всичката земя трябва да се изпълни от величието на Неговото присъствие. Мъдростта му трябва да обърне и завладее всякой ум, а любовта му приготвените сърца тъй, щото Господ да царува винаги със Своя избран народ. Часът наближава и не е далеч от вази, когато ще бъдете призовани да се обедините с Него в едно тяло, един дух, един ум, едно сърце и душа. Тогава ще се изпълни обещанието заедно с Господа и в едно с Господа. Радвай се, Земя, и весели се небе за Твоите избрани. Затова изпитването на всяко добро нещо е необходимо за успеха на духовния живот, а знанието на съвършенното вечно добро е самият път за въздигане на душата и нашия ум, сърце и дух към небето. Понеже знанието на истините на този ваш живот са светилници, водещи звезди за мястото на онзи живот, в когато пълнота царува. Следователно, всякой, който се насили или се даде усилие да придобие необходимите сили, за да влезе, грабва го или, както е казано, Царството Божие на сила се взема и които се усилят, го грабват. В тия думи се съдържа велика истина. За да придобием обещанието, трябва да станем мъже. Необходимо е едно коренно приготовление, т.е. както Израил, който робува в Египет и след 400 години получи отговор на обещанията, дадени Авраамов Ханан, той трябваше сега да излезе от земята на фароновото робство под предводителството на Моисея, да премине през Червеното море. Една от големите спънки за обещанието и не само това. Израил, който не беше още доволно силен духовно, трябваше да чака още 40 години след преименуването в пустинята, докато стане силен да грабне наследието чрез сила. Сила беше необходима, защото неприятелят се беше загнездил, завладял това обещание, докато Израил беше още младенец, но сега, в пълно, пълното си възрастие, той трябваше да придобие обещаното на баща си Еврама чрез силата на своята мишца. По същия начин и ни трябва да завладеем Царството Божие на земята. Със сила и дух, и да го изгоним неприятеля вън от пределите на това царство. Време е вече да тръгнем през пустинята, да преминем реката Йордан и да вземем чрез сила земята и да направим вечно наследие на светиите, на Господа, наречени царе и свещеници. Царе на доброто, а свещеници. На истината. Ето, той иде да посети земята. Денят на неговото посещение ще бъде ден страшен. Всички краища на земята ще бъдат изпълнени от силата и славата на неговото присъствие. И ще седне като който топи и чисте сребро и ще очисти човеческите синове и ще ги притопи както злато и сребро, и ще принасят Господу приношения с правда. О, народ и народи, ви, които спите, събудете се и пригответе се, за да посрещнете Господа, Бога на силите, защото Бог наш няма да пощади нечестивите. Царството му на земята – ще бъде царство на мир и правда. Синове човечески, синове Божии, пригответе сърцата си, за да го посрещнете и приемете в сила и слава. Колко са сладки, мислите Господни! Колко са велики неговите въжделения и възнамерения! Господ иде да се възцари, и да очисти земята от неправдата. Защото така говори Господ. Ето, посред вази стои един, когато Бог помаза за цар и когато вие още не познавате, понеже е скромен и смирен по сърце. Но Бог ще го възвиши със своята десница, за да познаете всички, че Той е Бог всемъдър Бог Всеблак Бог Велик и Силен Затова Пригответе се От дълбочените на душата си Поклонете му се Ви, които го любите Благословете го в Духа си Ей, Господи, ела Ние ето Ти очакваме Да бъде всичко според Желанията на душата ти и според благата ти воля Възвесели се ти Който си избран от Господа И възпей на Бога Понеже прослави се Господ Враговете му са паднали вече Виригата за беззаконни е готова И безната чака да го приеме и да го върже За ти години Ето ще се съди Господ с този род при на своето царство. Радвай се, Сионе, денят на спасението ти изгря. Ето, това е Словото Господне. Не е ли Той, що е родил чрез духа си свой избран род, свещеници и царе Богу, за да му слугуват винаги с чистота и святост? Господ зове. Има ли някой да внимава и да слуша в сърцето си за думите на устните му? Чуй и разбери, що говори Господ. Не постави ли завета на своето царство, за да въдвори мир и любов между синовете човечески? Но ето, те са възмнили в сърцето си че постановленията и пътищата господни са суетни. Няма изглед на величественост. Род блуден и глупав, кой е силен? Който действа във вид или който действа в дух и сила, за да произведе реда, да въдвори мира, да въведе любовта и да подкрепи славата на живота? Вашите размишления са суета пред мен и постановленията ви са беззакония против благия ми дух. Няма вече да търпя прищевките ви да се дигате и да охулвате святото ми име, чрез което съм ви защищавал и крепил. Дано да се върнихте от гнусните си пътища и да познаете Господа и да го приемехте в сърцето си. Има ли друг, освен Него, който може да благославя и да дава живот? Както е слънцето за земята, не е ли Господ така за людите си? Ето, Той е и повече от това. Защо търсите Господа там, откъдето няма да дойде? Ето, Той е пред вази и чака да го познаете. Той е като жених, който чака да го познае тази, към която е привързана душата му. Но ето, сърцето на невестата не познава още образа на своя любезен, на своя Господ, цар и свещеник Бог. Но ето, той няма да чака да бъде познат, че тогава да дойде. Ето, той иде вече в сила и слава отгоре, за да постави вечната воля на Бога Отца за вечен закон, за да покаже чрез сила, дух, знамения и знания, що е благата воля на Мели и Лухим Ехова. Пригответе се вече за Деня Господин. Бъдете трезвени, покайте се от беззаконията си, да ни би да ви намери той ден и да ви постигне отчастта на нечестивите. Работете не за това, що погинва, но за това, що прибътва. Говорете, възвисете гласа си и възтребете с силен глас, за да се чуе името ми. Не мълчете, но работете за наследието, което Господ носи отгоре за своите люди, за своите сестри и братя. Ето, Господ стои пред вас. Той е благ, кротък и смирен по сърце. Но скоро ще се облече в одеждата на Бога свята го. Ето Словото Божие, Духът на Завета. Радвай се ти, който познаваш Господа и който се познат и разбран от веки. Благословен Господ, Бог наш, Отец. Ида говори Господ, направете прав път за царството на мира, за царството на правдата. Ето заветното обещание, което е отдавна очаквано. Възвестяването на синовете Божии, синовете на вечната любов, които злова мои братя. Затова, синове човечески, внимавайте на делата си. Няма вече да приема от ръката ви поношенията, джиня на изкуплението за умилостовение и примирение с Бога, Отца на всичките векове. И да пак, но не като изкупител, не като жертва за поругание, но като Господ, като вечен цар на всяка правда, да посетя земята с жезъл железен, да съкруша всеки горделив, що се дига, и ще измета и премета всички, що господаруват с неправда няма вече да търпя този род лукав и прелюбодеен, който усквернява и безчасти святото ми име за суетно тщеславие, защото всякой гледа да измами и подкопае живота на ближния си, на своя брат. В кое име се вършат днес всичките беззакония, ако не в моето? Това ли ще наричете любов за брата си? За вашия небесен и благ Отец, жив съм, аз ще поям, ще изтребя всяка нечестива душа. В деня, в който ви посетя, ще познаете силата на думите ми, защото празността и голословията на думите ми станаха ми отичителни. Бог няма да измени своите възнамерения. Нито ще се повърне от пътя на своите мисли. Господ ще дойде от своето свято място, от жилището на праведните си чрез пътя на истината. Всяко приготвено сърце, всяка любяща душа ще стане жилище, гдето Господ ще се спре да вечеря и да се развесели със своя избран. Той ще бъде жених, Идещ да възвести, че трапезата за брачния съюз е готова. И всеки, който люби истината, ще дойде на великата вечеря на Бога, нашия Отец. Защото така говори Бог Ехова. Гладни ще се насити, и плачущи ще се развесили, и съкрушени духом ще се благослови защото аз съм Бог един и няма кой да ме възпре. Ето, ще кажа и ще бъде. Ще река и ще стане. Ето, аз се клех в святото си име и няма да се измени думата ми. Ще изведа своите чеда, синове и дъщери и ще ги облика прекрасни одежди, които никога няма да овихтеят, и ще туря венци на главите им, и ще дам китара в ръцете им, и ще ги развеселя с пълнотата на веселието като Бог, ще ги науча да пеят и свирят всичко, що моята вечна любов ражда за тяхно добро. А след уния дни когато небето и земята приидат, и новите небеса и новата земя се явят, ще ги поставя царе и свещеници да ми слугуват във век. Сега, синове човечески, кое е по-добро? На себе си ли да слугувате, или на мен? Ако служите на себе си и на този Разблуден свят Който се е покварил до костите в порок И беззаконие Истина ви казвам В греховете и беззаконията си Ще умрете И името ми вечно ще се погребе С вас заедно Защото Нима има кой да ви помене. Всичката ви сует... суета Грешка защото няма има кой да ви помене. Всичката ви суетна мъдрост и знание ще вас да поеде. Но истина ви казвам, като Бог, като Създател, като Отец на праведните духом, че всякой, който от вас внимава на моите думи и на мен слугува, ще има живот изобилно, защото не съм ли аз сам животът? Не го ли ражда моят дух свят? Не съм ли единния Бог, който дава истинска мъдрост, истинско знание, които са светилници и съща радост на душата? Но има мнозина изпомеждуви, които се стараят да усуетят моите пътища да заблудят своите братя, да им турят иго тежко на душата за носене. Те постоянно се трудят моето име от душата, която съм родил, да изтласкат. Но глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да примахнете слънцето, което съм поставил, на какво би замязала земята? И нема мислите, по-добри ли следствия ще последват? Кажете ми, откъде сте придобили тая мъдрост? И кой ви убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви? Дяволът, който отначало е лъжец и когато може, от своето си лъже. Питам ви, защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достоинството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава къде седи превъзходството на вашия ум. А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите. Та какво знаете и какво ще учите? Няма душа. И мен ме няма. Значи, че няма ум, че моят дух не съществува, че да живееш добре, да любиш истината е суета и аж, и пи, това е то целта. Но това мъдрост ли е? Не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да съзнае ли вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо ни едехте и пиете само, ами ходите да гъгнете и браштолевите с думи неизбрани. Не знаете ли, че мисленето, говоренето и доброто друга им е целта? Ето, мен ми дотегна да ви слушам да питате, къде е Бог? Къде съм аз? Не разбирате ли, че съм близо и далеч? Ето онзи, който движи. Който върши, който ражда, който ви кара да мислите и правите добро. То съм аз, Бог Велики. Ето всеки ден идвам рано при вази. И по всякой начин добър и благ се старая да посея по нещо добро, да подбудя някоя блага и възвишена мисъл за собственото ви добро. Ето, желая да ви направя съпричастници на свой живот, но ви постоянно се противите. Постоянно ме огорчавате с и делата си. Ако действам с благост, мислите, че е слабост мен. Ако действам с сила, мислите, че съм груб, подобен на вас. И оправдавате се с мъдростта си. Но знайте, че ще ви съдя според делата ви и ще ви въздам според диянията ви. Мой Боже, това е истина. Хвалете Господа чудесен. Ето, Господ не ще да си бави от сега задълго, но ще извърши добрата си воля към тогова, когато е избрал. Към тогова, който познава Господа. Защото Бог наш е неизменен. Любовта му пребъдва във всеки, понеже към когото благоволява, благоволява по дух. Ето, Бог ти е поставил цар на вековете. В ръцете ти е придал сила и власт, за да съдиш народите с правда. Макар сега и да си скромен и незабелязан по вид, но духом си велик, и трябва да бъдеш скрит от погледите на света, докато Бог твой възстанови своя трон над народите. Тогава ще царуваш в сила и святост, в правда и мир, защото нечестивите ще бъдат изринати. Мели Мели-Лемел, Сават-Менон, Аварим, Гемел, Биден и Тафат. Пропадна синът на нечестието, защото Господ е слязъл да се съди, да възвести, че той не е мъртъв, но жив, защото той от сега нататък ще изпълни земята съзнание. Ще въздигне и въдвори правдата си. Любовта му ще роди истината. Господ ще се укрепи като силен забран. Всяко и огнетен ще бъде подкрепен. Огорчен и духом ще бъде утешен. И както майка милва своите си, така и Господ ще помилва у нези, които го чакат. От сега нататък с думи няма да ви забавлявам, но с дела благи, с дела велики, ще ви нахраня и няма да огладнеете, и ще ви напоя и няма да ожеднеете, защото хлябът и водата, с който ще ви нахраня и напоя, ще бъдат присъщен живот. Мизраим, Мизраим, Халел ве бихар, хашамаим, хенени хени, винах, виним, хаберим, кошет, вихадуни. Защото Бог на силите е вече, който изпълнява своята вехтозаветна воля. Той е крепкият Господин, Синът Давидов който иде да вземе своето царство със сила. И ето, той от дълго време е тук, новороден в сила и слава, да поеме юздите на царството Божие и да управлява с правда, святост и истина. Бог е, който го въздига и не ще закъснее да се яви о време. Но пази се, бъди скромен, смирен и честосърдечен, понеже Бог е който върши, а ти си който изпълняваш. Свят си ти, Боже мой, отче праведни, който си и който ще бъдеш. Един във век, вечни, всесилни и все мъдри. Благословено да бъде твоето име от мен. Ей, Господи, защото Те познавам, че си истинен и не изменяем винаги. Слава, чест, хваление и поклонение Те подобава всякога. Бог, който говори в тайно, е вече помежду вас, Той е воен силен който се подвизава за правдата. Той е Отец наш, Бог крепки, който ни води. Радвай се, цар Сионов, защото Бог твой те помаза, за да съдиш народите. Духът на Господ Ехова е връх теб, защото Бог е цар всесилен и крепък. И силата на Ели-Мели е сонзи който е избран от Господа на силите. Веселете се Ви, които го любите и радвайте се в Неговата слава, понеже Той е крепък, кротък и смирен на сърце. Възвесели се небе и възпей земя на Господа Твоего, Твоя спас. Той е Бог благи. Бог праведни и святи, един във век, изпълняющ все и във все, благословено да бъде Неговото име. И рече Господ, стани и възвеси рода си, защото и да като воин избран от четирите краища на земята за да поразя всяка твар с на духа си, понеже съм огорчен душата си за неправдата и нечестието, което сториха пред лицето ми. Този род не разумява да прави съд и правда. Те са синове на заблуждения и чада на беззакония. В мислите си станаха суетни и в размишленията си нечестиви. Станаха причина да се охули името ми и развратиха съветите ми. Ето, ще ги посетя на време и ще възвърна престъпленията им връх самите им мисли. Съм ли аз един, който трябва да се презира? И ако се съдите, ще се оправдаете ли, ако ме преследвате? Ще постигнете ли целта си и ако ме хулите, ще се възвесите ли? Ще приемете ли блага от езика си и благодат от сърцето си? И ще ли се утешите след подвига и намерите мир след победата си? Роде, лукави и нечестиви, против кого въставате? Против мен ли? Против кого се борите и кого защитавате? Какво гоните и какво ще намерите? Синове лукави, Погледнете на делата си, що вършите. Сте ли изгубили поне всяка искра на честност и справедливост? Що е този вопъл, който се донася от лицето на земята до мен? Жилище ли стана тя на дечестие и вертеп на разбойници? Против кого дига ти бран с измешленията на сърцата си? Ще постигнете ли желанията на душата си? Ето, жив съм аз. И както се клех в старо време, ще събера земните царства и ще ги измета от лицето на земята и името им не ще се чуе никога. Защото камъкът, когато отцякох от върха на скалата, ще ги съкруши и духът ми ще ги поеде. Ето подигам се в бран против земните царе и против войските им. Ще им се надсмея и поругая. Ще ги направя плешиво и съветниците им ще посетя и ударят с жезъл железен и ще ги хвана с примките на свойствената им мъдрост и ще ги направя прицел на поругание. Защото в размишленията си и пътищата си не ме поменаха, но приложиха беззаконие в беззаконие и престъпление в престъпление. И туриха ярем тежък и несносен върху чедата и синовете на отробата ми. Ей, те не показаха милост към техните страдания. Не подадоха ръка за помощ. Ето тяхната кръв вече вика към мен за отмъщение. Ето, уморих се да търпя и дотегна ми да чакам за вашето покаяние. Отехчихте ме до край с престъпленията си и с развратните си сърца огорчихте духа ми. Ще забравя ли пътищата ви? Ей, ще познаете, че думата ми е неизменна и промишлението на сърцето ми е неотменно. В един ден ще ви посетя с глас, когото никога няма да забравите и никога втори път не ще се яви в сърцето ви, за да струвате това, което днес вършите. Месаил съм и ще бъда. Метаксос, метакалиос, мезонто и политос, препонето хели елиос. Месаил, месаили, мели. Мелек, Бихар, Бихари, Селили, Семуил, Вари, Варисим. Стани и възпей на Господа, защото извърши своята правда. Възвиши гласа си за Сион и възпей му, че Господ иде да се възцари в него. Възвести на Израил, че оногова, когато очаква, Иде. И нека рече сега Израил. Благословен е онзи, който Иде в името на Бога Йехова. Ида, казва Господ, както помазаник, комуто е дадена сила и власт, да възстанови мир и правда. Да принуди народите да изковат оръжията си за Сечева, да обработват земята. Ида, казва Господ, за да се открия в чистота и святост, за да постоя грешка. Ида, казва Господ, за да се открия в чистота и святост, за да поставя мерило за човеческия ум, да му дам крилата на зората летящи към вечния престол. И да, казва Господ, да дам наследие на душата моята вечна и нечерпаема любов. Ида, казва Господ, да дам благодат и красота на човеческия дух. Ида, казва Господ, да облика, нахраня, напоя и да утеша и помилвам всички, които ме чакат, всички, които вършат правда, всички, които освещават името ми и закона ми по лицето на земята. ида, да будни бъдете, готови за бран, припасани с правда и святост през чреслата, Събуди се с Йоне, защото дните на сетуванието ти се свършиха. Бъди готов да ме приемеш, не както попреди. Знай, че в мен ще се нарече твоето наследие, защото ще се наречеш избран и помазаник Божий. Ето както говорих и извърших. Синовете ти и дъщерите ти отдалеч ще ги нанесат на камили и мъски. И даже по-славно от това. Ето, подигни очите си и виж Господа, който стои посред теб като жених, готов за невестата. Виж колко са славни неговите въжделения от небето. Подигни очите си и виж как той стои, почтенно по междуви. Погледни и виж как той е кротък и смирен по дух и сърце. Ето, Сионе, Твоят избран цар и владика на все, в теб не се е подигнал подобен немо. Възвести се сега за помазаника, Господин. Възтраби и възвести на народите славата му, защото Той е Господ крепки, Господ силни, Господ славни, идещ облечен в дрехите на правда и мир, на святост и любов. От сега вече няма да се чуе в теб плач и ридание, но радост и веселие Господни, защото Господ Бог Твой. Ще изпълни земята съзнание и благодат и всички ще бъдат научени от Него и ще се нарикат род избран. Семе царско, свещеници Божии. Пейте на Господа песен нова. Осанна, осанна, Мисаил, халилуя, халилуя, ели. Аз съм Бог и няма да се повърна от благите си намерения. Душата ми се привърза за Сион. Затова го възлюбих защото познах, че той ще ме познае и ще възложи своята надежда и спасение в мен. И действително, той ме позна и възвиси гласа си за помощ. Той се уподоби като жена. Раждующа овреме И труди се и роди син Когато Бог прие за наследник Понеже той е син Син негов Когато направи цар на народите Ето Ще съкруша Оръжията на народите И оръжията на воюващите Защото избрание ми Иде да приеме Своето наследие ще го облика в слава и мощ и ще стъпчи и съкруши с силата на духа си всички, които се противят. Защото истина ви казвам, че Войството Небесно ще предхожда пред Него и Той ще предходи пред тях. Той ще бъде непобедим. Ето, ще заповяда и ще стане според желанието на сърцето му, защото правдата Господня обитава в него. Той е скромен и смирен по сърце, но строг в съд и правда. Когато благослови, ще бъде благословен. И към когото се подигне неговото негодование за беззаконие, ще бъде пояден. Защото истина ви казвам, че земята няма вечно да се облива с човешка кръв, защото сам Господ не благоволява в погинването на грешника. Ето скоро ще чуете глас от небето, глас на приходящи и изходящи от Господа ангел на силите. Така говори онзи, който ни е изкупил със своята кръв който е наш брат, плът от платани и кост от коста ни, и дух от духа ни, на когото душата е обединена с нашата душа, и сърцето му жали и тъжи за своите си. Той е един, който ни обединява с Бога на силите и Отца на духовете и любовта. Той е нашето щастие нашата радост, нашето блаженство. Защото кого бихме любили други го в човеческата душа, ако не него. Защото той е по-красив и благ по дух. Един, който винаги люби и никога не престава. Един, неизменяем своята душа. Един, Готов всякога да отдаде всякому длъжното и подходящото. Отче мой, твоите пътища са вечни и неизменяеми. Ти си един, в когото всичко съществува и се обединява. От твой живот всички ни приехме благодат за благодат, сила за сила, любов за любов. Защото Твое е царството, силата и славата във веки. Амин. Ето, казах цялата истина. Говори Бог Ехова. Не отлагайте деня на спасението си. Нито се оболщавайте в помислите на сърцето си, дъмните, че няма да посетя земята, която създадох и приготвих вам за живеене. Не ще ли потърся сметка от ръката ви за деянията ви? Ей, обърнете се ви към къмто мен, които любите душите си и цените живота си. Не отлагайте своето приготовление, защото ще дойда като нощен крадец. Слушайте гласа ми, докато ви подканвам в пътя на живота защото ето малко и ще престана да викам да се обърнете към мен, защото денят на моята благодат има определени граници, зад които денят на правдата на и съд ще настане. Престанете да мамите себе си. Аз съм пътят и живота. Ако някой еде от този хляб, и пие от тази вода, той ще бъде жив винаги, както и аз съм жив. Спри се сега и помисли върху своето бъдеще. Ето колко пъти стана и идвам при теб и не си ме познал. Ще презираш ли още моето слово? Ще постояннаш ли? да пристъпваш Моя закон. Ето скоро ще чуеш Мой глас и ще познаеш, че Аз говоря. Бог велик и страшен в сила и мощ. Внимавай сега в думите ми и бягай от пътя на нечестивите. Докато е още ден, обърни сърцето си към Мой дух, за да намериш мир, и спасение на душата си. Аз съм и ще бъда верен към теб и няма да те оставя, но ще те въздигна скрепката си десница и ще положа враговете ти под подножието ти и ще те направя цар и свещеник. и ще бъдеш в дома ми светилник, който никога няма да угасне. И в теб ще се възцари Господ и не ще бъде царството и силата и славата във век. Аз съм Исус, царят Сионов, пострадавший за греховете на света, спасител на мира. Бог крепки, който говорих чрез рабите си и дадох словото си вам за свидетелство. Словото ми е Дух и Истина. Ето, аз те познавам кой си, но пътищата Божии са ни следими. Бог е Бог, Тайна Велика. Приеми сега мой Дух и благословен бъди, понеже трябва да ти благословя. Светият ми Дух в теб се изволява. Той те пази и крепи винаги. Той те люби и в теб се весели. Колко са благи Неговите мисли за теб. Той бдинат над теб ден и нощ. Как полива душата ти с небесна руса. Как Той те озарява, просвещава и ръководи всеки ден. Ако и ръка за ръка да се хванат всички, които ненавиждат живота ти, пак няма да успеят в замислите си. Онзи, който се бори против теб, нека знай, че се бори против Святия Дух. Ти си Бог мой, помазан от веки, да бъде волята Твоя. Ти си Бог мой, който знае всичко, ето няма скришно пред Твоите очи, в ръцете ти е дал сила и власт и всичко ти е възможно. Пред теб ще се поклони всяко коляно. Тронът ти ще е трон вечен и думът ти ще се нарече дом за молитва. Поклонете си Господу в дух и истина. Пейте и възпявайте в душата си всички, които го любите. Благословен Господ наш, Отец на праведните. Слава и чест да бъде немо сега и във веки. Амин. Това говори Господ сам. И трябва да е истина непоколебима. Кой може да изследва неговите пътеки? Ето. Душата ми е в смущение. Няма правда и не обитава святост без Негова дух. Желая душата ми, мир, Господин, но Той не е дошъл в пълнотата си. Боже мой, дано Твоите мисли превъзмогнат и дано Твоята благодат преодолее в сърцето на Тия, мой братя. Ето, говорил си и повярвах. Твоите думи са живот вечен. Ще те чакам, докато превъзмогнеш над враговете си и докато силите адови се си поколебаят от своята основа и ти се превъзнесеш и възцариш във век. Когато всяка твоя твар горе на небето или долу фада преклони коляно пред твое престол, защото си свят и праведен. Боже, да дойде Твоето царство. Отче, да бъде Твоята воля, както горе в небето, така и на земята. И рече Господ, Господу моему, аз съм светилник, който освещава душата Ти защото съм истинен, сияющ в тъмнината. От преизобилието на живота си те родих за слава моя и от пълнотата на любовта си те въздигнах. Обединих в сила и мощ и мъдрост, като те осветих, за да изпълняваш волята ми. И понеже благоволявам в теб по причина, че съм Бог вечен, който те призовах, според съизволението на Светия си Дух, от дълбочините на своята душа и ти дадох вид и рекох Ти си син мой, аз днес те родих. Родих те в света, за да си умножиш и станеш велик, да бъдеш подобен мене, а понеже те родих света, то за това те и призвах чрез духа си, за да ме познаеш, че аз съм Бог вечни един си който съм и който създавам и движа, от когото всичко поначало излиза и поначало се връща. Този истий съм аз, един Твой Отец, от век и до века. Всичко, що създавам, е за теб и ти. За всичко и ще те посрещнат всички като Господ, цар и техен брат, когато аз, Бог вечни, Елихи и Хова, пращам, за да откриеш себе си на всички, че в моята вечна любов всичко живее, всичко расте, всичко се плоди и вечно весели. Защото скрепка крепка десни се крепя и с мъдрост и знание обръщам все. Затова към мен се обръща всяка твар, за да приеме сила да се крепи. Ето, аз ги викам по име и те ще чуят гласа ми и ще се развеселят. Защото аз съм Бог вечно техен, който присъства чрез силата си в съде. За това да се не колебай сърцето ти. Думите ми са верни. Ето аз съм, който говоря с теб. Много пъти съм ти говорил с благост и с любов. Затова прослави ме и ще те прославя. Благослови ме и ще си благословиш. Освети името ми в душата си. Възвеси правдата ми в съд и любовта ми за спасение. А аз съм Бог, Твоят свят дух, който ще свидетелствам. Ето, познавам те. Зная, че готите на душата ти и скръпта ти е известна мен. Желанията на духа ти са благопристойни и мислите на сърцето пълни с благост, изходящи от Бога. Затова сега укрепи сърцето си и освети ума си и приготви душата си за Бога. Поглени на свят и знай, чрез вяра, че всичко това Бог за теб извършва. Погледни на Неговите работници, които с Него заедно работят. Всякой един от тях от своята нива добрите плодове принася, като благ дар на общия лутар на любовта. Ето на тези тружениците на истината благослови ги, за да приемат своята плата за честния труд. И тъй, братя мои, честни и добри работници на всичките клонове на общото дело в Царството на Истината, които се трудите за просвещението на света и подобрението от частта на всеки страдащ, приемете благословението Божие. Неговият мир и веселие които превъзхождат всякой ум, да изпълнят сърцето ви и Бог наистина да благослови делото си във век. Елате сега всички, които любите Господа, да му си поклоним в дух и истина, защото Той е Бог наш и Отец наш от века. Онзи към когото е Словото Господне, трябва да внимава с всичкото си сърце и ум, да проумява пътищата му. Но моят дух е в смущение Няма друг път, освен да приема пътя на новия живот. Защото Бог ме направи поругание и завиждане на всички. Сотношенията и престъпленията им ме натовари. Нарани и смаза душата ми с техния мир. Скри лицето си от мен, като че се е отикчил от моя вик. Станах присмех на своите си. Чакам за виделина, но е няма. Кой може да умилостиви Господа, ако той е решил? Кой ще го възпре? Моят мир и моята радост са се помрачили вътре в мен. И причината за това зная, но може ли да се повърне и направеното да се отстрани? От детинството си търся мой Бог, Господ, Цар и Отец, но като че надеждата ми постоянно се усуетява. Може ли праведни да върши волята му, когато е натоварен и съвпрегнат с нечестие. Колко е нещасна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достойството се е загубило, правдата ми се е помрачила и волята ми е свързана и аз съм като един, който е станал подигравка на съдбата. Но всичко това е праведно върху ми, защото според заслугата и заплатата според послушанието и благословението и според любовта отговорът има ли себелюбивата любов нещо общо с бога не Бог презира всичко, що е от света дълго ли ще се бавиш, Господи не ето Навреме ще те посетя, за да ти благословя. Аз ще бъда верен, както се клех в святото си име, че ако и всички се опълчат против теб, пак няма да успеят, защото аз съм Бог, който те крепя и ръководя. Ако се бавя още, то е с цел да дам време. Аз съм истий, днес и утре, защото ще излее духа си скоро и изобилно. Времето е близо за Царството Божие. Пази завета ми, защото само ти си едно светило, което няма да изказне. Заради теб ще благословя. Заради теб ще помилвам всички. Моли се за другите, не приставай в моление. Духът ми степ теб винаги. Нечист дух няма да се докосне до душата ти. Онова, което аз освещавам, може ли да бъде нечисто? Защото не съм ли аз, който изпълнявам закона? И ако аз действам, кой ще ме изобличи, че върша грях? Не съм ли аз мирил? свят път, правда, истина, милост, любов, вяра, надежда и благост? Защото истината ми е същинска добродетел, любовта ми е непоколебима и благостта ми пребъдва във век. Моят мир ще прибъдва сега в теб и присъствието на духа ми ще ти осени. Приеми моето благословение. Аз съм Бог, Господ Саваот, Бог неизменим, вечен, който съм от века и до века, един, който съм и творя, според благоразположението на духа си. Аз съм Твоят дух, който Те просвещавам и умъдрявам, който Те уча в знание и мъдрост, който съзиждам своето царство, който Те утешава и подкрепя, който говори всякога с Теб. Окото ми е будно, ръката ми е готова да помага. Благослови сега, Господ, в сърцето си и го свети. В това Бог се весели, да го любим, да му служим от душа и сърце. Ей, Господи, да бъдеш благословен от сега и до века да се възвиличи името ти. Ето, слушай, Господ към теб говори. Не очакваш ли добрини и благословения в пътя на живота си? Нали, за това се трудиш постоянно? Да добиеш сила и дух, за да можеш да живееш както подобава? Нали, за храна и облекло се луташ постоянно? И отщо произлизат всичките ти страдания, ако не от изваредното ти желание? понеже не си благодарен на онова, което можеш постепенно да придобиеш с труд. Ти желаеш щастието, но трябва да заплатим за него. Не си ли готов да услужиш на другите в техните нужди? Научи се тогава, че Господ изисква да правиш добро, но не сляпо, но с пълнотата на сърцето си, съзнанието на ума си, с любовта на душата си. Не се стреми просто като вол за плявата или като тигър за своята жертва, или като лисица подла към курника на свой съсед. Не жили като скорпия със своята опашка, нито хапи като змия. Понеже ако отровиш своя ближен, що ще се ползваш от делото си? Или ако погълниш брата си, що ще добиеш? Животът на брата ти няма да стане стижание твое никога и по никой начин. Добре да живееш. Добре да работиш. Добре да се отнасеш. Това изисква животът. Трябва да даваш от онова, което си приел от Него. Който оре, ще приготви почва за сидба. И който сее, ще събира. Законът е: каквото посее човек, това и ще да пожени. И тъй, да се не устрашава духът ти от никого. Надей се на Господа, защото Той е вече много близо. Ще чуеш гласа Му и ще се възрадваш. Той ще ти направи знамение голямо. Ще ти засвидетелства, че е верен. Ето, Той ще ти открие тайната. Тази тежест, която е душата ти, ще се премахне. Божият дух ще те осени. Бог ще те въздигне като един от мъртвите. Ето ще трябва да почнеш и по-скоро великото дело, за което съм ти говорил през всичките времена. Аз съм този Бог вътре в теб. Бог тайни, неизследими, вечни, който обитава в правда и истина. Аз съм Исти, Онзи, който говори всякога, който учи мъдрост. Аз съм Онзи, който съм бил с теб винаги. Аз съм Онзи, на когото се чул гласа. Аз съм Онзи, Бог, любов. Пътищата Господни са неизменяеми. Зато Бог ще благоволи и ще покаже милост. Бог ще дойде и ще те избави. И ще те укрепи като стълб непоколебим. Той ще извърши все, което е говорил и все, що е обещал. да дни, когато праведните ще се радват, че Господ е техен пастир. Стой твърд, както до досега. Бъди верен при всичките изпити, да не могат враговете Божии да те охулят. Освети името Господне. Благослови Господа в душата си. В това се Той весели, когато въздигаме хвала и молитва пред престола му. Чудни са Божиите милости и щедрости. Благоутробен, милостив и жалостив е Господ. Радвай се в Господа. Извършвай всичко според съветите на Светия Дух. Защото така говори Духът Господен. На третия стана възвание, а на четвъртия освещение, а в целостта на три и четири са седем служения. Всякога, кога ме призоваваш, ще те слушам Понеже съм Бог святий, дух близо, силен да помагам. Правота, честота, вяра, надежда, любов. Не търпи никое двумение, нито дволичие вън всяка гневливост. Бог не е Бог на гняв, но на благост. Той е, който спазва милостите си до тисече родове. Той не приема удумването и неблагодарността. Има и пълно опование в него, като неизменяем и постоянен на своите обещания. А след това Бог ще те прати благословение, защото Той знае, защо ти е пратил. И неговите планове и възнамерение никой не може да възпре или да осуети. Господ е крепък във всичко. Избраният Божи цар и свещеник Христос. Господ на господарите. Аз ида днес. Ида да те благословя. Аз съм този, който съм от начало. Бог Свети, царството на Отца Моя го наближава, и да да сторя волята на вечни Бог Ехова, Отец на бъдещите векове, Господ на любовта, все и във все. Блажени, които го любят и са любени, защото е тяхно царството, мирът, радостта и живота. Събуди се, ти, който спиш. Време е. Възкр... Възкръсни от страстите на ниски, ти, който си умрял. И размисли за живота си. къде иде? Защо е? къде си го отправил? Лептата, която ти е дадена да принесеш за благото на ближния си, къде си оставил? Ето, чакам на тайните врата на сърцето ти за отговор. 1897 г. Варна